«Покулярні труди» під псевдонімом «Мустафа». Чи мали якийсь вплив тодішнє творіння на моє життя? Так. Коли я закохувався, і виникала потреба написати об'єктові вже мого захоплення листа, я не міг того зробити. Годинами висиджував чистим Маркушем і не міг нічого видушити з себе. Чи мали якийсь вплив тодішнє творіння на моє життя? Так. Коли я закохувався, і виникала потреба написати об'єктові вже мого захоплення листа, я не міг того зробити. Годинами висиджував перед чистим Маркушем і не міг нічого видушити з себе. Мені не хотілося, щоб це нагадувало ту легковажну гру. Я боявся найменшого відлуння в містифікації студентських літ. Я телефонував дівчатам, щось кимось переказував, інколи вимучував їм сухі їлові записки. З відчуттям провини вислуховував одних докори. Теж мені лірик. Не може листа по-справжньому любовного написати. Не міг. Усе мені ввижалося парсу на Мустафи, котрий лукаво підморгуючи промовляв. То що, брате, дописався? І ще тоді замолоду я відкрив для себе аксіому. За все в житті доводиться платити. Одне втішає у згадках. Наскільки пам'ятаю, коли я був Мустафою, і кидав до них об'єкта його чергового захоплення весь світ, мене охоплювало справжнє натхнення. А от загадки того не розгадаю. Очевидно, не один із моїх однокурсників зробив для себе висновок, що життя його складається зовсім інака, ніж планувалося і уявлялося. Приходячи у світ, ми гадаємо, що все в ньому створено спеціально для нашого блага. А тому все йтиме нам у руку. Інакше ж просто неможливо. Бо нащо ж тоді світ. І нащо ми. А з часом допевнюєшся. Є запитання без відповіді. І ці з їхнього ряду. Вони рефреном проходять через покоління, щоб лишатися без відповіді. Зізнатися відверто мене мало вабило факультетське життя. Всі ці художні самодіяльності, гуртки, комсомольські ініціативи, екскурсії, культпоходи, танці в ленінській кімнаті, підпатефони з платівками, черкування і таке інше. Я був майже внутрішній емігрант. Існував єдиний виняток – футбол. Це захоплення ще від дитячих літ конкурувало в мене з читанням. Футбол значною мірою сприяв виробленню в мені характеру, посилював упертість і наполегливість ухирлявому і хворобливому від дитинства хлопцеві, зрештою сприяв формуванню почуття повноцінності. Село не пропонувало особливих розваг дітям. Карти, підпільне покурювання, гуртова бійка своїх із сусідською вулицею, від урочистих шкільних лінійок і збирання макулатури чи металобрухтону дилу. Лишався футбол. Кращі гравці шкільної чи сільської команди були зірками місцевого значення. Вони навіть мали своїх фанів. Це ж як тішить твої амбіції, Ідеш селом. А зустрічна босонога Ватага, тих, хто бурхливо голосує на стадіоні, з надією, заглядаючи тобі в рота, щоб почути, чи ти завтра гратимеш за нашу команду, почувши ствердну відповідь, безапеляційно мовлять отже, наші переможуть. А ти від їхніх захоплених поглядів, моби не торкаєшся землі, ти майже пеле місцевого значення. Не можу не зробити тут іще один відступ на таку тему. Уже навіть публікуючи вірші в газеті Зірка та в районці, їздячи на семінари молодих літераторів і навіть непотайки, втішаючись славою найпершого поета Шполянщини другого просто не було, я не мав амбітних планів щодо літературної кар'єри. Бо ж ніщо на світі не було мені кращим за футбол. І який там геній слова міг дорівнятися геніям футболу – Пале, Гарінчі, Пушкашу, Бекенбауеру, Ейсебіо, Муру, Копа, Фонтену, попрацювавши в районній газеті і наколекціонувавши журналістських лаврів тамтешнього масштабу, нановеливши, наримувавши не один грозбух, привласнивши собі бренд основоположника шполянського реалізму, вагався. Куди ж іти далі – у футбольні гранди чи в літературні? Літературні неофіти, які зустрілися на факультеті журналістики, за їхніми перечуттями вже перебували за кілька кроків від статусу геніїв у законі. Ніхто не хотів вчитися писати замітки, всі марили про велике і справжнє. Ніхто не міг повірити, що завтра впаде на нас не Нобелівською премією, а ролью скромних газетних чорноробів. Мене занесло в критику цілком випадково. Я вже не віршував. Василь Симоненко порадив мені віршів не писати. Вони вельми нагадували те, що писали інші. А довгими гуртожицькими ночами я стругав новели. Вже навіть уважалася моя дебютна книжка. Як і кожний наївний неофіт, я увірував у те, що вона стане, звичайно ж, найкращою. Добре, що вона тоді не з'явилася». Бо була б вона глибоко так собі. На практиці в молодіжній газеті я знущався з графоманських книжок. Редактор запропонував, що ти порох, марне, витрачаєш, краще напиши. Написав у перше, в друге, в третє. Прозвучало виразно. Двоє з героїв фейлетонів приходили до мене в редакцію. Не познайомитися, приносили полемічні аргументи, кулаки. Ті поети були селянсько-робітничого походження. Звідси й поведенція відповідна. Я ж тоді затявся. Відстрілюватиму графоманів. Ще раз нагадаю про успішне спокушення неофітів критики швидкою славою. У той час спілка письменників проводила семінар новонавернених у критику. Перед нами виступав Павло Загребельний. Якщо ви напишете позитивну рецензію на книжку, щасливим почуватиметься один письменник. Та хіба ще його родина, а тисяча глибоко нещасними. Якщо ж негативно, то нещасним буде тільки автор, а тисяча ж його колег щасливими. І, звичайно ж, згодними з вами. От і вибирайте короткий шлях до слави біля літературного розливу. Це теж для декого з нас стало творчим дороговказом. Що далі частіше думаю. Всі мої критичні трофеї – марниця. Що змінилося від того, що я роздраконив якусь сотню недолугих творів? Поселився дух таланту в їхніх авторах? Ні, це сізіфова праця. Хай тепер її роблять молодші. Мають шанс утвердитися і вивищитися на руїнах графоманських Карфагенів, у них більше сил і нерозтраченого запасу максималізму. Згодом вони теж дійдуть подібних висновків. Усе на світі повторюється з незначними варіаціями. Звичайно ж, суто критичні рефлекси і рефлексії лишилися при мені сьогодні, однак вважаю значно кориснішим для себе витрачати порох і час на книжку талановитого автора, спропагувати її. Нині так невдало поставлена служба оповіщення про те, що робиться в книжковому світі, так багато лукавої піаристики, яку видають не просто за поточне рецензування, а й навіть за критику, що саме по собі неупереджене слово про нові видання справді важливе. Основні ж сили мені прагнеться віддати біографічній прозі. Але це відступ про сьогоднішні наміри автора. Повертаюся до Гобі. Тобто до того, що було, пишу в минулому часі, бо вже чи не три десятиліття відколи розпрощався з ним. По суті, другим життям. Отже, футбол, футбол і футбол. І не тільки тому, що сам вибігав на поле навіть на четвертому десятку літ. Мали тоді збірну журналістів Києва, в якій жевріли потьмяніли зірки Богдановича, Зайцева. Двоє останніх були, ясна річ, підставними, оскільки до журналістики, Жодного стосунку не мали. Ми успішно перемагали різні київські команди. На нашу користь був і рахунок зустрічі зі збірними журналістів Тбілісі, Єревана, Мінська. Одне слово – вчішалися успіхами аж до того дня, коли молоді лошаки зі Столичного інституту фізкультури не перебігали нас на футбольному полі, і матч став для нашої амбітної команди жорстоким побоїщем. Ще до закінчення покульгав із поля Сабо, скисли обидва його соратники по Динамо, Богдановича і Зайцева стало геть непомітно з трибун, про це мені розповіли засмучені адоратори, що, здається, не пропускали жодного нашого матчу. То був справжній нокаут. У підсумку рахунок виріс мало не до астрономічного. Після того наша команда вже не піднялася. Кудись хутенько з неї зникли динамівські ветерани, перестали проходити на тренування й ті, хто становив ядро команди. Наші футбольні баталії перейшли в розряд ностальгійних спогадів. Але життя з футболом не закінчилося. Він був присутній у наших днях як унікальне свято.